argiak ezta da du daik e, bihostoa, era kuraiosat, beheldurik ez zen bihostuna ere, bihotz handiko bizona zen Euskalduna erotik, beti eskoraz arizena Frantzesitzik ez dut behin ere erabiliarekin beti eskoraz eta e, ikusten eta entzutenuen beste Euskaldunekin ere jala-jala bazabilela beti eskoraz, hori biziki important Aitzinatik eskualtzaleak eskualratzaz eta euskal gauzez jantxesez ari ziren. Eta hori lehena izan da uste dut, beti euskaraz ari zena. Eta gazteagoak ere bide jortaik ibili, e, ibili gare. Lehen biziko belaunaldia izan da nirea ba euskaraz ari direngu zekin euskaraz ari dena. Baina jortan ere... Hari aitzindari aitzindarri